Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang tidak pernah berhenti Diucapkan oleh setiap muslim Karena tidak terhingga nikmat Allah Kepada kita semua Wassalatu wassalam Ala rasulillah Juga senantiasa dimanjatkan Oleh setiap muslim Atas yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai bentuk patuhan kepada Allah karena Allah dan mereka Dia juga memberikan salam kepada beliau Seperti biasa Bapak ibu sekalian Kita melanjutkan bahasan Minhajul Muslim Dan masih membahas Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terakhir kita Membahas tentang Mu'jizat Yang dimaksud Mu'jizat adalah Syai'un Khari'kun Anil Adah Sesuatu yang keluar Di atas kapasitas semua manusia Dan itu nyata Allah berikan kepada setiap nabi-nabi Sebagai bentuk Dukungan terhadap risalah Yang dibawa oleh setiap nabi Dan semua nabi-nabi Sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang lalu Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelebihan Mujizat sesuai dengan Keadaan kaumnya Nabi Musa AS, Fir'aun, suka dengan penyihir Maka diberikanlah yang menyerupai sihir Tapi bukan sihir, mu'jizat Sudah saya berikan contoh-contoh yang lalu Kemudian Juga Nabi Isa AS di zamannya terkenal dengan Kedokteran Maka Allah subhanahu wa taala Membuat Isa AS lahir tanpa ayah Dan mungkin sampai hari kiamat tidak akan bisa dibahas di dalam ilmu kedokteran masalahnya, itu tidak akan ditemukan. Tidak mungkin tanpa sperma seorang wanita tiba-tiba hamil. Itu mustahil sudah. Tapi Allah datangkan agar memberikan mujizat kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa berbicara pada saat masih bayi, bisa menghidupkan benda mati dan seterusnya. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus khusus untuk kaumnya makam mukjizat mereka kebanyakan terfokus ke kaum itu sahaja Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk alam semesta, bahkan seluruh jin dan manusia. Sebagaimana sudah saya jelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang berbunyi inna mabu itu al-ahmari wal aswad, saya diutus untuk semua golongan merah, maksudnya jin dari api dan semua golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah. Berarti secara akal sehat sebenarnya, kalau orang beriman kepada Allah dan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui dengan akal sehatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan mujizat yang mengalahkan semua nabi-nabi sebelumnya dan memang itu harusnya begitu, karena risalah beliau bukan khusus kaum Arab saja, tapi seluruh alam semesta. Artinya harus mujizatnya jauh lebih hebat daripada nabi-nabi yang lain. Pada pertemuan yang lalu pas penutupan saya sempat membahas mujizat beliau yang pertama Dan memang saya sudah sempat mujizat pertama dalam bagian yang kedua Saya sudah jelaskan bahwasannya Nabi SAW memiliki dua macam mujizat Yang pertama dalam bentuk informasi Dan informasi ini seperti kisah tentang kaum-kaum sebelum kita Bagaimana mereka disiksa Tanda-tandanya, ciri-cirinya, sebab-sebabnya Kemudian apa yang sedang terjadi di zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan tentang akan terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, kemudian menangnya kaum Muslimin dalam banyak peperangan dan banyak sekali hal-hal yang lain. Kemudian juga informasi tentang hal-hal yang gaib, kematian alam barzah yang akan datang, kiamat tanda-tandanya, kemudian surga dan neraka ini mujizat. Dan satu demi satu selalu kelihatan kebenarannya belum pernah ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk informasi itu tidak terjadi. Sampai sekarang direntet oleh para ulama, semuanya pasti terjadi dan seorang muslim tinggal menunggu saja waktu akan terjadi semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mujizat yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah mujizat yang berbentuk sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Tapi ini hanya terjadi, ini hanya terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal tidak akan terjadi. Jadi memang berhubungan dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya jelaskan pertemuan yang lalu adalah. Mujizat yang pertama pembelahan bulan. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris bulan dengan jari beliau. Sehingga membuat bulan terbelah dua. Dan seluruh masyarakat Mekah bahkan seluruh dunia. Pada saat itu menyaksikan tentang bulan yang terbelah. Saya ringkaskan ceritanya. Abdullah bin Mas'ud berkata r.a. dalam hadis Bukhari Muslim, kami menyaksikan dengan mata kepala kami, bulan terbelah dua, di zaman Nabi s.a.w. masih di Mekah sebelum hijrah tiga tahun, dan setengah bulan itu ada di gunung Abi Kubais, gunung yang di sebelah barat, Kaabah, dan sebelah lagi di gunung As-Waida, artinya di sebelah timurnya, Kaabah. Dua gunung yang menghimpit Mekah pada saat itu Dan dua-dua atau bulan tersebut Benar-benar terbelah menjadi dua Dan Allah kekalkan di dalam Al-Quran Surah khusus namanya Surah Al-Qamar Surah membicarakan tentang masalah Al-Quran atau pembelahan bulan tersebut Sebagaimana Allah berfirman A'udhu Billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Iktarabatissa'atu Qamar. Benar-benar kiamat sudah dekat Dan bulan sudah terbelah Wainyaru ayatan yu'riduayakulu sihir mustamir. Tapi sayangnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu kalau melihat tanda-tanda mujizat Nabi, Muslim Nabi Muhammad SAW, mereka masih menolak dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Lalu Allah mengatakan, wa kadzabu wa taba'ahu ahum wa kullu amri mustaqim. Lalu mereka mendustakan itu. Lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka padahal semua perkara pasti akan jalan seperti yang telah Allah tentukan. Beriman, ramal soleh, mati, masuk surga itu pasti. Fakta. Begitu pula orang kafir, fasik, maksiat, meninggal, tidak taubat, maka masuk neraka. Neraka itu juga fakta. Tinggal nunggu saja. Dan terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah yang kita jelaskan di bahasan selanjutnya Tentang beriman kepada hari kemudian. Orang-orang Quraisy pada saat itu mau mempermalukan Nabi saw. Dia bilang, mereka bilang waktu Nabi saw lagi tawaf. Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman di depan orang semua? Kata Nabi saw. Tentu saja. Kata mereka, apa kau lihat bulan itu? Kata Nabi saw. Iya. Belah bulan buat kami. Kami akan beriman. Mereka pikir Nabi saw tidak akan menjawab tantangan itu. Mereka kaget pada saat Nabi saw balik menantang mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya minta kepada Allah Membelah bulan seperti yang kalian minta dan Allah kasih. Kalian akan beriman. Kata orang Quraisy kalau kau belah bulan buat kami pasti kami beriman. Lalu kata para sahabat kami menyaksikan nabi Sosan menggaris bulan dengan jari beliau. Ini disaksikan oleh sekian juta mata pada saat itu. Kena seluruh masyarakat Mekah mengetahui. Tapi orang-orang Quraisy itu sudah lihat bengong sebentar dan mereka bilang, Oh sihirnya Muhammad hebat. Padahal tadi mereka sendiri yang minta. Untuk membuktikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka sebarin lagi berita mereka bilang. Mau bukti bahwasannya ini sihir wahai orang-orang Mekah. Tunggu beberapa bulan lagi. Sebulan lagi akan datang orang-orang Quraishan dari luar Mekah. Mereka akan datang masuk ke Mekah. Kita tanyain. Apakah mereka lihat juga bulan terbelah? Kalau mereka lihat berarti Muhammad benar. Kalau mereka tidak lihat berarti Muhammad cuma menyihir kita. Cuma di Mekah saja kelihatan bulan terbelah ternyata sebulan kemudian seluruh masyarakat Mekah berkumpul mencari tahu dan menanyakan kepada setiap orang kuris yang masuk dan mereka memberikan kesaksian memang kami menyaksikan bulan terbelah di malam ini dan malam itu, serta secara dunia ilmiah sekarang juga sudah terbukti ada foto saya sudah tuntun kemarin Bapak Ibu bisa share di google ketik saja foto ya bulan terbelah, nanti akan keluar tuh akan kelihatan nanti bulan terbelah jadi secara ilmiah di foto di satelit itu memang bulan di tengah-tengahnya subhanallah ada garis seperti retakan seluruh bulan dan para ilmuwan cuma bisa mengatakan yang bukan muslim ini pernah terjadi sekitar seribu tahun sampai seribu lima ratus tahun yang lalu tapi tidak tahu apa sebabnya mereka mengatakan begitu, yang Nasrani, yang Yahudi, yang orang-orang musyrik, semua mengatakan begitu. Subhanallah, kita orang beriman tidak perlu ngawalin untuk penelitian, sudah Allah ceritakan dalam Al-Qur'an bisa dibaca per dapat 10 pahala lagi. Sudah jelas ada hadis menjelaskan memang bulan dibelah oleh jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita bahas malam ini adalah kisah tentang penyembuhan obat, penyembuhan penyakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Kata ada Rabi Allah Anhu, sahabat Nabi yang mulia terkegar dengan keberaniannya, kegagahannya. Pas mau masuk di kancah peperangan, tiba-tiba ada anak panah dari orang kafir lepas kena bola matanya. Bola mata sebelah kanan kena anak panah, saking beratnya sampai bola matanya keluar. Sebelah kanan. Tiba-tiba nih. Lalu teman-temannya lewat. Mujur darah semua. Teman-temannya lewat sahabat-sahabat yang lain mengatakan. Wahai Katada. Matamu dah tidak bisa dipakai. Potong aja Supaya kamu bisa ikut berperang jihad. Katada lalu berkata sebentar. Coba bawa saya ke Nabi SAW. Minta pendapat beliau. Maka dibawalah Katada ke arah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW. Pada saat itu lihat Katada senyum. Dan berkata kepada kata wahai kata Da'ah. Kalau kau mau bersabar dengan matamu seperti ini, berkorban keluar karena di medan perang, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, Nabi SAW sudah tahu tujuan kata datang untuk apa. Kata Nabi SAW kalau kau mau, saya doakan bisa sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kata Da'ah diam sebentar dan dia berfikir dalam riwayat ini Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari Sahih Bukhari. Bila mengatakan kata ada ini disebutkan dalam beberapa akhar, dia akan menikah setelah perang Uhud. Dan wajahnya tampan sekali. Dia mulai berpikir dan berkata dengan jiwa sendiri dan dia sampaikan setelah itu kepada para sahabat alasannya. Dia bilang, saya tiba-tiba merenung kata-kata ada, kalau saya sabar masuk surga, ada jaminan surga. Tapi matanya tidak ada. Berarti nanti pun kalau berhasil tidak mati dalam medan perang maka berarti dia menikah dalam kondisi tidak ada mata dan Allah alam sampai berapa lama matanya enggak ada nih sampai dia meninggal. Tapi kalau dia minta kepada Nabi saw untuk disembuhkan sembuh tiba-tiba tapi enggak ada jaminan surga. Lalu dengan izin Allah ada sepercik ya terpercik di hatinya kata dia hidayah petunjuk. Lalu dia bilang tiba-tiba ya Rasulullah begini aja. Jadi ini gue dengan Nabi saw. Ya Rasulullah Doain saya supaya mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Digabungkan dua-duanya. Lalu Nabi saw senyum kepada keberangkatan eh, ada ini. Lalu dicabutlah anak panah tadi. Ini dalam kondisi matanya rusak. Bayangkan kalau bola, bola mata kena busur panah, itu luar biasa. Kena anak panah maksud saya, itu luar biasa. Dicabut, kemudian matanya dimasukkan oleh Nabi saw. Lalu Nabi saw berdoa. Dalam hadis bukhari ini dikatakan Nabi saw menarik tangannya kata kata ada sendiri. Waktu Nabi saw tarik tangannya bayangkan ya kalau kondisi kita bayangkan kita di kondisi kata ada nih mata kita kena buta satu sudah berdarah semua. Lalu menghadap kepada Nabi saw dimasukin dicabut kata kata ada. Waktu dicabut tangan Nabi saw saya tidak bisa membedakan mana mata saya tadi yang rusak kena dua-duanya terang. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya beberapa sahabat yang meleksikan itu mengatakan Waktu Nabi SAW tarik tangannya Maka kami tidak bisa membedakan mana mata katada yang tadi rusak Artinya spontan Urat-urat sarafnya nyambung lagi Kulitnya bagus kembali Utuh seperti semula Karena sahabat berikan kesaksian Yang paling hebat pada saat itu tidak ada foto Adalah penyampaian lisan Mereka mengatakan Kami tidak bisa membedakan mana matanya katada tadi yang rusak Karena dua-duanya jadi bagus kembali dan ini ulama memberikan judul adalah Kuasa Nabi SAW Dalam mengobati penyakit Begitu pula kisah Di sini disebutkan poin nomor dua tentunya Pegang pukul Poin nomor dua tentang kisah itu Kisah yang adalah kisah Abu Rafi' Abu Rafi' ini tidak disebutkan dalam buku ini Saya tambahkan Seorang Yahudi yang paling benci dengan Islam Rajanya Yahudi punya benteng Dia punya benteng dan pengikutnya ribuan orang dan dia tinggal di dalam benteng ini Bapak Ibu sekalian Dia tinggal di dalam benteng tersebut Benteng ini ada peternakan Ada perkebunan Semua suku dia tinggal di dalam Dan benteng itu bisa menampung kurang lebih 1000 sampai 1500 orang Besar sekali Dan kalau dikepung benteng itu Bisa bertahan dengan makanan ya Hewan ternak yang ada di dalam itu Minuman persiapan sumur mereka Ada di dalam itu bisa bertahan Sampai 45, eh, 45 sampai 60 hari jadi musuhnya bisa kehabisan makanan, mereka masih bisa tidak menyerah gitu, ya. sampai seperti itu. Abu Rafi ini punya sifat buruk orang Yahudi. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali dia mendengar ada orang yang mau menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menyerang Madinah, ada penyair yang mau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada penari yang sengaja menghina Islam, semua disupport dengan dana, kasih hadiah, kasih unta, kasih emas disupport semua. Jadi dia enggak terjun melawan Nabi SAW langsung, tapi dia sokong dari belakang. Dan ini lebih berbahaya, karena dia satu, tapi dia gerakkan sekian ratus orang untuk menyerang Islam dengan berbagai macam kelebihan yang mereka miliki. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, waktu habis solat sama para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Rafi untukku? Maka seorang sahabat yang beliau bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Atik ini terkenal sahabat yang pemberani Jadi di medan perang itu biasanya Di prajurit-prajurit perang itu Ada memang prajurit yang selalu ditaruh di depan Memang ini prajurit Disuruh apa saja siap Langsung nyerang musuh, langsung melawan Pokoknya dia tidak mau tahu, dia sudah tahu Untuk dipakai tenaganya perang Ada prajurit yang di belakang Atur strategi, ada pimpinan Ada ahli panah dari jarak jauh Kalau kita sekarang sniper Jadi di medan perang itu memang ada beberapa Strategi yang ditaruh Abdullah bin Abi Atik ini salah satu ujung tombaknya Nabi SAW kalau dikancar peperangan. Selalu di depan. Dan pemberani sekali. Tanpa nawar, tanpa takut dia mengatakannya Rasulullah saya membunuh dia. Kata Nabi SAW baiklah pergi saja. Ajak beberapa temanmu. Pergilah dia. Tapi dalam kisah ini tidak disebutkan tentang jarak antara Madinah dengan benteng Abu Rafi Ringkas cerita kayaknya tidak terlalu jauh. Karena pada hari itu juga. Abdullah bin Abi Utig dalam riwayat dikatakan sudah sampai di depan benteng. Lalu dia lihat benteng ini sulit sekali untuk ditembus, karena benteng ini temboknya tinggi, gitu kan? Kalau zaman dulu tu orang menghitung dengan kaki, 20, ya, apa, 60 kaki, 50 kaki, 20 meter, 10 meter, 15 meter kalau kita sekarang, gitu kan? maka dia bilang waktu saya tiba di sana kata Abdullah radhiyallahu anhu saya lihat benteng ini sangat kuat kokoh enggak bisa dinaikin gitu kan susah menembusnya dan ada pintu gerbang satu saja itu pun penjaganya sangat ketat dan dia menghafal semua mukanya orang yang dalam benteng jadi kalau ada orang baru langsung ketahuan jadi jelas sekali gitu. dia bilang waktu saya kegiatan tersebut enggak bisa teman-teman saya juga mengatakan kayaknya kita enggak bisa tunggu dulu kita cari strategi nih teman-temannya bilang kita istirahat aja malam ini karena sudah malam besok. Aja. Besok aja deh kata teman-teman besok kita lihat lihat bagaimana cara untuk bisa masuk. Kata Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu syawallahu silakan kalian istirahat saya ingin melihat siapa tahu ada celah untuk masuk gitu. Subhanallah dalam hadis Bukhari dikatakan pada malam itu tiba-tiba dengan hikmah Allah untanya Abu Rafi hilang. Karena dia raja, hampir satu benteng keluar bawa obor ramai-ramai. Yang perempuan, yang anak kecil, yang orang tua, yang laki-laki, semua keluar bawa obor cari untanya Abu Rafi. Abdullah bin Abi Hatim mengatakan dari Allah, waktu saya lihat itu saya gunakan sebagai kesempatan. Saya pun menyelip masuk dengan Di antara orang-orang akhirnya penjaganya enggak kenal, karena bukan individual. Gitu. Masuklah ke dalam benteng, dia bilang, lalu saya sembunyi di kandang keledai. Kemudian semua orang masuk. Ya, keledai ini termasuk hewan Bapak ibu sekalian. Kita biar tidur di sebelahnya, biar kita naik di atasnya. Kalau dia enggak mau ngomong, dia enggak ngomong. Hewan yang unik gitu kan Jadi kalau orang mau sembunyi di kandang keledai Gak bakal ketahuan gitu. Dia gak berat, gak bergerak Kalau ada orang di sebelahnya ada apa Pokoknya dia tenang aja, dia gak terganggu sama sekali Gak terusik gitu kan. Makanya sampai diberikan perumpamaan Bodoh itu diambil dari perumpamaan keledai Karena biasa saja dia dibunuh Dia apa diserang, dia terdiam aja Dia gak lari, gak apa gitu, gitu Makanya Allah, tapi kalau dia teriak Suaranya ribut, Allah mengatakan Inna ankara aswadila sawatul hamir Suara yang paling buruk adalah suaranya keledai. Gitu kan. Kalau dia teriak atau ribut dan kata Nabi SAW dan hadis lain, kalau kalian mendengar gonggongan anjing dan teriakan keledai, maka beristiadalah dari syaitan karena mereka sedang melihat syaitan dan pengikutnya. Ringkas kan. cerita saya tidak bahas itu. Abdullah Malik sembunyi di kandang keledai sampai semuanya sudah mulai masuk, penjaga juga sudah merasa aman, dicantollah biasanya pintu gerbangnya, kemudian mereka pergi istirahat, merasa aman tidak ada masalah. Abdullah radiallahu anhu ini, lalu kemudian mendatangi pintu gerbang, mengganjalnya dengan sebuah batu. Waktu dibuka, jadi tidak terlalu kelihatan. Kemudian beliau melihat, ternyata di pintu di lantai, penting itu ada dua lantai. Di lantai dua itu, bangunan dari batu-batu yang disusun, itu ada kamar-kamar yang masih menyala obornya. Dan ada satu kamar cukup gemuruh suara itu. Dan ada ucapan Abu Rafi, Abu Rafi, Abu Rafi disebutkan nama. Maka dia mengatakan mungkin ini kamarnya Abu Rafi. Dan di sebelahnya itu ada kamar-kamar Yang dipenuhi dengan uh, apa yang, yang disiapkan untuk uh, penjaga-penjaganya Abu Rafi Ringga cerita Abdullah mengatakan Saya pun menunggu setelah semuanya Masuk ke kamarnya masing-masing Tinggal Abu Rafi sendiri di kamar Saya naik ke atas Dan zaman itu kebetulan benteng pintu-pintu mereka Itu dari luar dipasangin cantolan Kayak kita mungkin zaman sekarang ada juga Dari dalam juga ada cantolan Jadi dari luar bisa digembok, bisa dikunci Zaman dulu sudah ada sistem itu Lalu Abdullah mengatakan, lalu saya menutup semua dari luar, kamar-kamar di sebelah kamar Abu Rafi, lalu saya pun masuk ke dalam kamarnya, tapi gelap." Kata, kata Ibnu Hajar rahimahullah, penulis Shahifatul Bayan, Kitabatul Bari dalam syarah sahih Bukhari. Beliau mengatakan, "Abdullah radhiyallahu anhu Abi Atiq ini terkenal apa? Penglihatannya tidak terlalu terang. Maka dia waktu itu gelap, tanpa tidak lihat, tanpa tidak lihat karena tidak ada cahaya." maka dia menggunakan strategi sendirian nih. dia mengatakan dia pakai suara dia panggil abu rafiq, abu rafiq, gitu dengan suara dia abu rafiq dengar suara ini asing dia bilang siapa? kata Abdullah begitu saya dengar ada suara dari satu sisi maka saya pergi menyerang ke sana lalu saya hantam dengan pedang saya lalu saya lari lagi ke pintu kerana di langit ada cahaya sebab saya tidak ada apa-apa saya pikir abu rafiq sudah meninggal dengan hantaman pedang saya ternyata abu rafiq masih teriak-teriak kesakitan kata Abdullah, saya pun ini kerana cerdasnya, beliau-beliau ubah lagi strateginya, ubah suara lagi dia ubah suara dia mengatakan saya ubah suara saya mengatakan, kenapa Abu Rafi ada apa Abu Rafi sudah kesakitan bilang ada orang mau bunuh saya, kata Abdullah begitu saya ingat, dengar lagi suara satu sini, saya datangin lagi, saya hantam lagi dengan pedang, begitu dihantam dengan pedang, lalu saya lari ke pintu, ternyata Abu Rafi belum mati masih teriak-teriak kesakitan Maka Abu Ab, Ab, Abdullah mengatakan... Saya mengubah suara saya lagi yang ketiga kali... Kemudian... Kenapa Abu Rafiq ada apa gitu... Abu Rafiq mengatakan... Ada orang mau bunuh saya... Saya pun datang ke sana... Lalu saya letakkan viso saya di dada... Pedang saya di dada... Lalu saya pastikan tertancap di dadanya Baru saya pergi... Ringkas cerita dia bilang... Saya pun keluar... Tidak ada suara lagi Abu Rafiq... Dan orang sudah ribut-ribut ribut di benteng tersebut... Lalu saya buru-buru turun dari tangga... Karena saya buru-buru... Tidak melihat lagi anak-anak tangga itu... Tiba-tiba saya jatuh... Dan tulang kering saya Betis beliau patah Patah tiba-tiba, tidak -tiba. bisa jalan sama sekali Maka dia bilang, saya pun mengambil imamah saya Lalu saya ikat Dan saya berjalan dengan satu kaki Keluar dari benteng tersebut Dia bilang, baru beberapa saat saya keluar Seluruh benteng itu sudah ribut ya, Sudah berkumpul semua orang gitu. Dengan izin Allah dia selamat Dia pun kumpul sama teman-temannya di sebuah hutan di depan benteng tersebut Lalu teman-temannya bilang, ada apa dengan kawahi Abdullah Dia bilang, Allah sudah mematikan musuhnya Gitu Lalu diceritakanlah begini, begini, begini. Teman-teman yang semua senang. Alhamdulillah kalau begitu. Kita lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah saya tidak pulang. Kalau kalian mau pulang pulang, saya mau pastikan sampai Abu Rafiq benar-benar matikan itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukti bagaimana ya, kesetiaan sahabat atas perintah Nabi yang juga pasti perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallam sangat penyayang. Tetapi kalau sudah ada orang yang sampai pada tingkat seperti ini, memang menyusahkan Islam, ya menyusahkan kaum Muslimin. Maka memang ada beberapa riwayat menjelaskan Nabi sallallahu alaihi suruh bunuh gitu Karena dia berbahaya, merusak Islam, enggak bisa ditembus enggak, bisa diampapain, dinasihati juga enggak sampai nyampe. Ya sudah gitu. Maka yang terjadi adalah Abdullah pun besok pagi dia tunggu sampai matahari terbit. Tradisi orang-orang Yahudi kalau pimpinan mereka mati maka mereka menyampaikan di atas menara-menara benteng mereka bahwasanya si fulan mati raja kami maafkanlah kalau ada yang punya utang dan dan dan seterusnya ya, seperti biasa kalau orang meninggal jazakallahu khairan jadi akhirnya Abdullah pun menunggu dan besok pagi ada iklan seperti itu Abdullah mengatakan alhamdulillah kalau begitu sudah pasti Abu Rafi meninggal karena iklan Abu Rafi mati maafkanlah kalau punya kesalahan Abdullah pun pulang ke masjid Nabi SAW Bergabung sama teman-temannya tadi yang pulang duluan Lalu sama-sama masuk menyampaikannya ya Rasulullah begini ceritanya Maka Nabi SAW pun senang mengatakan Alhamdulillah Lalu lalu yang jadi saksi Bahasan kita dari kisah yang panjang ini Abdullah bin Abi Yatik Berkata ya Rasulullah Tapi kaki saya patah Ini jatuh tadi di tangga ini patah Kata Nabi SAW ulurkan kakimu Lalu diulurkan dan Nabi SAW sempat meludahi kaki beliau Sambil berdoa dan mengusapnya Begitu diusap Maka Abdullah bin Abi katakan tiba-tiba saya loncat dengan sendiri spontan dan kaki saya sembuh tiba-tiba sembuh dan ini ulama masukkan dalam mujizat Nabi saw dalam mengobati penyakit. Begitulah hadis buhari yang menjelaskan tentang kedua bola mata Ali radhiyallahu yang sedang sakit pada saat akan terjadi pembebasan benteng Khaybar. Nabi saw sempat mengepung Khaybar. Khaybar ini juga wilayah Yahudi. Kalau tidak salah sekitar 180 atau 200 km dari kota Madinah. Jadi memang Nabi saw pernah mengepung sampai 43 hari benteng tersebut dan kuat sekali susah sekali untuk ditembus benteng itu. Akhirnya Nabi saw setelah 43 hari berkata di malam harinya, saya akan memberikan besok bendera kepada seseorang di antara kalian yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul juga mencintai dia. Kata Umar bin Khattab radhiallahu anhu belum pernah saya berharap mau jadi raja, mau jadi pemimpin, mau punya jabatan kecuali malam itu saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin orang yang akan dikasih bendera besok nih itu pasti mencintai Allah dan rasul Allah dan juga rasul mencintai dia. Maka semua sahabat itu, itu tidak tidur malam itu, nunggu besok siapa yang mau dikasih bendera. Karena itu pertanda setelah 43 hari mau coba tembus enggak bisa-bisa gitu kan. Karena benteng-benteng Khaibar itu dituangin dengan minyak oleh orang Yahudi, jadi orang tidak bisa naik, licin mau tembus enggak bisa pintu gerbangnya kokoh, temboknya kokoh. Dari atas menyiram suka menyiramkan apa namanya masakan panas ya, air-air panas yang dimasak di panci-panci besar lalu dituang kalaupun ada sahabat yang coba naik di tembok tersebut susah sekali tembus gitu. Tapi dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya akan berikan bendera ini besok maksudnya untuk menembus benteng Khaibar artinya ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti orang yang pegang bendera itu dua manfaatnya. Pertama dia adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul juga mencintai dia dan dia pasti akan menang. Maka tidak ada sahabat yang tidur pada saat itu, keesokan paginya habis salat subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Maka mereka berkata, "Dia sedang sakit mata ya Rasulullah, ada di kemahnya lagi sakit mata." Itu kan bengkak matanya. Enggak tahu Allah alam penyakit apa pada yang benar dia sembaik mengatakan sakit mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Panggil dia." Dia lalu dipanggil lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan Mata Ali dengan sedikit air ludah beliau, Lalu mendoakan dan akhirnya Mata Ali sembuh Lalu Nabi SAW mengatakan Wahai Ali, ambillah ini dan tembuslah benteng khaybar Ingatlah, kalau seandainya kau menjadi Penyebab, satu orang saja Dapat hidayah di jalan Allah Kau akan mendapatkan lebih baik daripada Humurun ni'am, maksudnya nikmat yang terbesar Dan ingat, kalau kau memberikan Menjadi penyebab hidayah bagi orang lain Kau akan mendapatkan pahalanya Dari apa yang dia kerjakan setelah itu Maka Ali pun tergolong datang sana dan akhirnya menembus benteng Ka'ibar. Tapi ringkas cerita kita adalah bagaimana Nabi saw menyembuhkan mata Ali. Alaihullah mudah ala, ini beliau sebutkan di poin ketiga. Begitu pula poin keempat dalam perang Badr, Nabi saw sempat menyembuhkan kaki ibnu Hakam. Alaihullah ala, sahabat Nabi yang sempat patah, lalu Rasulullah saw menyemburnya dengan ludab beliau Maka pada saat itulah pada satu juga kaki beliau sembuh dan ia tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi semua riwayat-riwayat ini diambil oleh para ulama dan dihubungkan dengan masalah eh, pengobatan, ya. Jadi Nabi SAW dalam pengobatan sering meniup, meludahi, meniupkan sedikit ludahnya, ya. Begitu juga pada saat Hasan lagi sakit, cucu beliau, lalu beliau mengambil dengan jari beliau tanah, lalu beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan kesucian debu tanah kami, beri khati dan dengan ludah sebagian kami, lalu beliau tiupkan muludah kecil di jari beliau yang ada debunya, yushwabihi sakimuna, tersembuhkan orang yang sakit diantara kami, lalu beliau menekankan di badan ya, Hasan yang sedang sakit, lalu beliau ya, dengan izin Allah Allah sembuhkan Hasan dengan sentuhan tangan Nabi saw. makanya dalam metode rukyah syariah itu ada penggunaan meniup ya meniupkan sedikit-sedikit ludah atau menekankan titik-titik di badan seperti itu. Kemudian juga boleh mengangkat poin yang kelima adalah kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pohon. Pernah dalam hadis Bukhari juga dijelaskan bahwasanya ada seorang Badui lewat tiba-tiba di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini belum Muslim lewat cuma lintas di Madinah dia nggak tahu apa apa tentang Islam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau kemana kamu? Biasanya orang Arab mengatakan dia ya rezul wahai laki-laki kalau nggak dikenal. Kamu mau kemana? Dia bilang saya mau ke rumah saya di padang pasir di badui saya. Kata Nabi SAW. Maukah saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih baik daripada kau pulang sekarang? Kata dia tentu saja. Apa itu? Kata Nabi SAW. Anku mujshabkan syahada. Ash shiru allahillah illallah wahdahu la shari kalau shiru anna muhammadan abduhu rasul. Maka pasti itu lebih baik bagi kamu Lalu kata orang badui tersebut. Siapa yang menjadi saksi Kalau kau benar utusan Allah Muhammad Nabi SAW melihat kiri kanan Tidak ada sahabat gitu kan? Maka beliau pun melihat ada sebuah pohon Di ujung lembah Maka beliau mengatakan pohon itu tuh yang akan memberikan kesaksian Lalu Orang badui tersebut lihat ke arah pohon itu Dalam hadis sahih dikatakan pohon tersebut Berjalan, bergeser seperti Berjalannya manusia Sampai berada di hadapan orang badui ini Lalu mengucapkan Dua kalimat syahadat Mengucapkan dua kalimat syahadat dan ini Pada saat itu disaksikan oleh orang Badui tadi Dan akhirnya Badui ini menyebarkan kesaksiannya kepada para sahabat Ini kuasa Nabi SAW terhadap pohon Riwayat yang lain saya tambahkan dari poin kelima ini adalah Riwayat tentang seorang pegulat dari Jazir Arab yang bernama Ruhana Saya pernah sampaikan beberapa ruangan lu di musik kita ini Tapi saya ulangin sedikit Rukana ini badannya kekar, orangnya kuat, terkenal suka menjual jasa tenaganya, hanya untuk memamer. Dan memang belum pernah kalah, Subhanallah. Gulat gak pernah kalah, karena kekarnya badannya. Dan gulat kita tahu ya, gulat itu tidak main kalau yang zaman dulu itu memang menekuk, menaklukkan tapi tanpa memukul, gitu kan? Susah sekali menggulat gulat seperti itu. Maka yang terjadi adalah dia selalu menjual jasanya orang bara orang-orang suku ini masih datang datang ditantang sama dia kalau kalah suku tersebut dia boleh minta si rukana bisa minta apa yang dia mau satu kali dia datangin dia dengar di Mekah ini ada masalah antara orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia bilang datang ke Mekah wahai Quraisy mau enggak beli jasa saya kata orang Quraisy apa jasa hai rukana dia bilang saya akan mempermalukan Muhammad buat kalian kata orang-orang Quraisy memang kamu mau buat apa dia bilang saya akan tantang Muhammad gulat dan pasti saya kalahkan dia, karena saya belum pernah dikalahkan. Saya akan permalukan dia di hadapan orang-orang semua. Kata Quraisy, kalau kau bisa lakukan huru kana, maka apa yang kau minta saya kasih, kami kasih. Kata Rukana, baiklah. Kebetulan waktu itu Nabi SAW lagi tawa di hadapan Ka'bah. Lalu Rukana teriak dengan suara keras mengatakan, wahai Muhammad, wahai Muhammad, berapa kali gitu, wahai Muhammad sampai Nabi SAW dengar. Maka Nabi SAW pun balik mengatakan, anda apa wahai Rukana? Dikenal dia, Ada apa kamu Rukana? Dia bilang, apakah kau mahu saya beriman, hai Muhammad? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, lawan saya bergulat. Kalau kau menang, saya beriman. Si Rukana ini berfikir, Nabi SAW tidak akan mengatakan iya. Ya, karena ini dia jelas seorang bergulat yang terkenal tidak mungkin kalah. gitu. Dia sudah yakin, kerana berpuluh-puluh kali jasa dia jual setiap saat itu tenaganya teman, tidak pernah kalah. Dan dia menantang setiap suku-suku Arab yang dia bisa bebas mengambil apakun yang mau dia mau dari mereka. Maka dia kaget untuk Nabi SAW mengatakan tentu saja. Maka berhadapanlah keduanya. Lalu Nabi SAW bergulat dengan rukana. Subhanallah dalam beberapa gerakan kalah. Rukana. Satu kali tertekuk tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali dengan Nabi SAW. Saya sudah sebutkan juga ciri Nabi SAW ya. Pertemuan ini sudah pertemuan kita yang ketiga kalau enggak salah tentang Nabi Muhammad SAW. Pertemuan pertama saya ceritakan fisik beliau tinggi besar, tukar badan Nabi SAW itu besar, undaknya lebar, dadanya bidang, perutnya berusung seperti batu yang keras. Nabi SAW juga orang yang kuat, gitu kan? Dan diberikan kekuatan sepuluh laki-laki. Seperti semua nabi-nabi diberikan kekuatan yang sama. Maka Nabi SAW pun mengalahkan Bukhara sampai 10 kali. Waktu sudah sepuluh kali Rukana sudah habis akal, sudah habis jurus, tidak tahu harus buat apa lagi. Maka Rukana berkata, wahai Muhammad, walaupun kau menang, saya tidak mau beriman. Sampai pohon ini bicara, ada pohon kurma di situ. Subhanallah, waktu dia bilang sampai pohon ini bicara, tanpa Nabi SAW suruh pohon itu, pohon itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Satu Mekah dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Dan ini disampaikan oleh para sahabat dalam hadis sahih bahwasanya pohon tersebut mengeluarkan suara bukan cuma suara biasa, mengeluarkan suara syahadat subhanallah. Dan ini sebuah mujizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau pegang buku bisa di saya halaman 76 poin nomor 5 tentunya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di poin ke-6 beliau sebutkan tentang kuasa beliau terhadap pohon, yang masih pohon ya. Tadi ada pohon memberikan kesaksian. Orang Badui tadi yang masuk Islam, kemudian Rukana, dan ada satu lagi, Nabi SAW seringkali jemaah sekalian kalau lagi ceramah, di awal-awal Islam, beliau seringkali eh, sandar di sebuah batang pohon kurma yang besar. Jadi zaman Nabi SAW itu, batang kurma ditebang atasnya, ditebang bawahnya, ditancapin di tanah lalu direntetin jadi menjadi tembok gitu ada sebuah batang kurma yang besar sekali di depan mihrab Nabi SAW dilepas jadi Nabi kalau sholat menghadap ke situ kemudian Nabi SAW kalau capek habis ceramah sandar di situ pokoknya pohon itu multifungsi ya ada seorang sahabiyat Nabi dalam hadis Bukhari dikatakan seorang sahabiyat Nabi perempuan berkata ya Rasulullah saya lihat anda letih sekali kalau ceramah anda selalu capek sandar gini bagaimana saya punya seorang pegawai, ya kalau kita sekarang kita katakan pegawai yang mahir membuat kayu, memahat kayu. Mau tak saya buatin mimbar? Kata Nabi SAW silahkan, buat aja, gitu kan? Maka e, ibu pun ibu itu pun menyuruh pe, pe, pe, pe, pegawainya untuk membuat uh, pe, mimbar. Tidak disebutkan waktunya berapa lama. Setelah mimbar tersebut jadi bertepatan dengan hari Jumat Maka anak bin Malik radhiyallahu anhu pembantu Nabi SAW alaihi berkata dan perlu Anda tahu masjid Nabi di zaman dulu itu tidak ada atapnya ya. Jadi zaman dulu itu cuma tembok saja karena mandinya itu bisa dikatakan mungkin 5 tahun sekali baru hujan. hujannya pun cuma sebentar, paling 15 menit 10 menit sebentar sekali hujan. Jarang sekali hujan, bisa dikatakan tidak hujan lah Jadi zaman Nabi SAW memang atap itu tidak masjid dibiarkan terbuka jadi ada udara, sirkulasi udara. hujannya basah gitu kan? panas ya panas. Seperti itulah. Maka Anas bin Malik berkata, saya pun melihat Nabi SAW waktu lihat mimbar tersebut naik ke atas mimbar. Dan mimbar itu terdiri dari tiga anak tangga. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau mau membuat mimbar disunnahkan membuat tiga anak tangga. Tapi karena waktu itu tiga anak tangga dibuatkan oleh sahabat ini. Dan Nabi SAW tidak menegur, tidak menyalahkan gitu kan. Walaupun ini cuma hukumnya sunnah. Artinya boleh mimbar tanpa tangga Boleh juga tangganya lebih, tidak ada masalah Tetapi kalau waktu itu mimbar Nabi S.A.W Tiga anak tangga Ringkas cerita Nabi S.A.W Mimbar tersebut, kata Anas Ibn Malik Waktu Nabi S.A.W mulai salam Kemudian muadzid bilal Mulai kumandankan azan, kita tahu biasanya Kalau laki-laki sudah tahu Kalau khatib sudah ada mimbar, azan dikumandangkan Hening masjid, gitu kan Biasa begitu, tidak ada suara, semua dengarin azannya Kata anak sebelum malam, tiba-tiba kami mendengar suara tangisan anak bayi. Lalu kami cari suara tersebut, tidak mungkin. Kalau ada ibu-ibu, bukan suara Jumat yang hadir, mungkin kalau suara waktu bawa anaknya. Tapi ini tidak ada, bawa-bawa semua. Dan tidak mungkin bawa bayi di masjid. Gitu. Dia bilang, kami cari suara tersebut, tidak ketemu. Sampai akhirnya, suara tersebut, makin eh, lama azannya bilal. ...makin mendekati hayalas-salat... ...makin keras suara tersebut... ...dan berubah seperti suara induk unta... ...yang sedang mencari anaknya. Maka tiba-tiba kami menyaksikan... ...Nabi SAW turun kembali dari mimbarnya. Ya, bayangkan kalau khatib dari mimbar... ...turun lagi kembali. Mendatangi batang pohon... ...yang ada di depan mihrab liu yang besar itu. Lalu memeluknya dan berkata... ...demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya... Dia menangis, maksudnya batang pohon ini menangis. Karena kehilangan zikrullah. Artinya selama ini, saya kalau capek sandar di dia, saya menjadikan seperti mimbar gitu ya, capek sandar berdiri selalu dekatnya. Ini karena Nabi SAW pindah, batang pohon yang sudah mati di mata manusia itu nangis. Lalu kata Nabi SAW, dan demi Allah kalau seandainya saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Dia akan menangis sampai hari kiamat. Dan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau yang kita sebutkan malam ini sudah sampai yang ke-8. Kalau di poin ini yang ke-6 tentunya karena tadi ada beberapa yang saya tambahkan. Kemudian juga poin ke-7 beliau mengatakan ada doa Rasulullah sallallahu untuk kehancuran kerajaan Kisra. Kisra ini kerajaan Persia ya, kerajaan Persia. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sudah masuk waktu? 5 menit lagi. Perdana Nabi Alaihi Wasallam mengutus sahabat-sahabatnya, ya, kalau kita sekarang duta, pergi ke Raja Romawi, ajak masuk Islam, Raja Kisro, beberapa Raja Najasyi di Afrika, semua menerima, ada yang masuk Islam, ada yang memberikan hadiah, tapi Raja Kisro ini memang sombong dia, orang-orang Kisro ini orang Persia, Persia ini umumnya itu badannya kekar-kekar. Kalau sekarang itu Rusia, Afghanistan, Iran, Irak, itu semua dulu nama wilayah Persia namanya. Satu wilayah dulu itu namanya Persia, kerajaan besar menguasai dunia waktu itu. Maka waktu tiba sahabat ini mengantar surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisra lalu membahasakan dalam bahasa dia bahasa Persia kepada penerjemahnya siapa itu Muhammad ngaku-ngaku nabi dan meminta saya tunduk pada dia. Ya, kemudian dia suruh. Sahabat yang mengantar surat untuk dibunuh Untuk dibunuh Maka tibalah berita kepada Nabi SAW Bahawasanya Si Hisra merobek surat Nabi SAW Dan membunuh utusannya Maka kata Nabi SAW Dia telah merobek suratku Maka Allah juga akan merobek kerajaannya Maka ternyata Sebelum meninggal Nabi SAW telah terjadi kekacauan-kekacauan Di kerajaan Kisra Dan akhirnya di zaman khilafahnya Umar bin Khattab Seluruh wilayah Kisra akhirnya Dikalahkan oleh kaum muslimin Dan Nabi SAW mengatakan Segelintir dari sahabatku Akan merebut Darul Bayda Sebuah istana putih milik Kisra Jadi cuma beberapa sahabat saja yang masuk dan Itu betul memang Beberapa sahabat Nabi SAW terbukti perkataan beliau Masuk ke istana Kisro Kisro sudah lari semua sudah lari Ninggalin wilayah tersebut dan akhirnya masuk Islam semua Dan subhanallah setelah masuk Islam semua wilayah Umumnya wilayah Persia Kalau anda belum tahu maka Enam orang imam hadis kita dari wilayah Persia Imam Bukhari itu dari Rusia Imam Muslim dari Nisabur itu wilayah Rusia juga Imam Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah. Ini semua orang-orang Persia. Justru karena Islam sudah diekspansi ke sana, akhirnya mereka mengenal Islam, mereka hafal Quran, mereka jadi ulama Hadis, mereka jadi ulama Hadis. Ini juga salah satu manfaat kalau ada Islam yang diekspansikan ke wilayah. Saya juga sering titip jemaah sekalian ada pemahaman yang keliru. Kita menganggap jihad itu hanya akan terjadi kalau kita membela diri. Bukan jihad itu bisa dengan dua keadaan bisa kita membela diri kalau diserang atau memang muslimin punya pemimpin yang kuat lalu dia menyuruh jihad, ekspansi Islam tawarkan wilayah-wilayah yang belum kenal Islam, masuk Islam kalau nolak bayar upeti, kalau nolak perang memang begitu